Розділ 13. Ми ще трохи попатякали тоном праведного гніву, трохи вимушеним, ненатуральним, про те як показали стрімному Майлу Пресману, що ми йому не якісь там сцикливі дівчиська. Я розказав, як продавець у Флорида Маркеті хотів нас нажучити, а потім між нами запала похмура мовчанка. Усі поринули в задуму. Я міркував про те, що з тим западлом, напевно, не все так просто. Гірше вже бути не могло. Я вже думав, що ліпше піти з дому і позбавити батьків зайвого горя, бо один їхній син уже лежить на в Каселов'їв, а тепер ще інший може загриміти в колонію для хлопців у Саут-Віндемі. Я не мав ані найменших сумнівів, що Майло піде в поліцію, щойно в його товстий тупацький череп просочиться думка про те, що коли все це сталося, звалище то було закрите. І тоді до нього дійде, що я таки порушник, бо незаконно заліз, хай навіть те звалище й належить громаді. Мабуть, він мав повне право нацькувати на мене своє тупе собарло. І нехай звірюка виявився непекельним псом, як про нього мололи язиками, та все одно джинси він би мені ззаду подер, якби я не припустив учвал до загорожі. Усе це добряче затьмарювало той день, а ще в голові без перестанку крутилася похмура думка, що це вже не жарти, і, напевно, ми заслуговуємо на свою непруху. Може, то Бог попереджав нас, щоб вертали додому, Нащо нам взагалі було йти дивитися на якогось хлопця, розчавленого під колесами вантажного поїзда? Але ми йшли дивитися, і ніхто з нас зупинятися не хотів. Ми майже досягли мосту, по якому рейки бігли на той бік річки. Аж раптом Теді розридався. Відчуття було таке, наче якесь внутрішнє цунамі прорвало дбайливо сконструйовану в нього в голові загату. Без балди, це сталося от саме так раптово і так шалено. Від ридань він склався навпіл, наче від удару в живіт. А потім узагалі повалився мішком на землю. Притискав руки до живота, піднімав їх до понівечених шматків плоті, що лишилися від вух. І все ридав, ридав, тяжко і несамовито. Ніхто з нас не знав, що з ним, сука, робити то був не той плач, як тоді, коли в тебе м'яч втелющиться на шортстопі, чи по голові гепне у футболі, чи коли з велика не вернешся. Зовні з ним усе було гаразд. Ми трохи відійшли вбік і просто дивилися на нього, тримаючи руки в кишенях. «Слухай, пацан!» – тоненьким голоском звернувся до нього Верн. Я та Крис подивилися на нього з надією. «Слухай, пацан!» – завжди було хорошим початком. Але продовжити Верн не зміг. Тедді низько нахилився аж до шпал і затулив долонею й очі. Здавалося, він молиться Аллаху. «Салямі, салямі, Болонська», як казав моряк Папай. Та тільки смішно чомусь не було. Урешті, коли вся міць його ридань трохи вщухла, до нього підійшов Крис. У нашій банді він був найкрутішим чуваком – Отайки я вважав його навіть крутішим за Джеймі Гелланта, але також він найкраще вмів заспокоювати. У нього це добре виходило. Якось я бачив, як він сів на бровку біля малого, який собі коліно здер. Чорт, біля якогось незнайомого малого. І став йому щось втирати. Про цирк, який отот -от мав приїхати в наше містечко. Чи про мультяшного пса Геклбері. Поки малий не забув, що йому болить. Крис таке добре вмів. Він був достатньо крутий, щоб добре таке вміти. «Слухай, Теді, та яке тобі діло до тієї старої жирної купи гівна, яка ото щось меле про твого батька, га? Ні, ну серйозно, це ж нічого не міняє. Те, що там морозить ота купа гівна, а? Га, не міняєш, правда?» Теді несамовито затряс головою. «Це нічого не змінювало». Але коли він почув, як про це говорять у яскравому світлі дня, йому певно щось перемкнуло. Він міг крутити якісь думки собі в голові, коли лежав без сну в ліжку і дивився на місяць, відбитий у шибці. Думки, які він міг обмірковувати по-своєму повільно й калічно, поки вони не стали для нього чимось священним. Думки, з яких він намагався витягти бодай якусь логіку. І тут йому межі очі періщать, що всі кругом вважають його батька психом. І Теді, мов, батогому горіли. Але це нічого не змінювало. Нічогісінько. «Усе одно ж він у Нормандії висаджувався, правда?» – спитав Крис. А тоді торкнувся спітнілої брудної руки Теді і провів по ній долонею. Плачучи, Теді так само несамовито закивав. «З носа теклий шмарклі!» «А та купа гівна, думаєш, була в Нормандії?» Теді люто захитав головою. «Ні». «Думаєш, цей чувак тебе знає?» «Ні, ні, але...» «Чи твого батька? Він його кореш?» «Ні». Сердито, нажахано. Сама думка. Груди Теді здійнялися, з них знову вирвалося ридання. Він відкинув волосся з вух, і я побачив у центрі правого вуха коричневе пластмасове кружальце слухового апарата. Форма апарата була природнішою за форму його вух, якщо ви розумієте, про що я. «Балачки, і це пусте», – спокійно сказав йому Крист. Тедді кивнув, але очі не підвів. А того, що вас поєднує з твоїм старим, ніякими балачками не змінити». Тоді хитнув головою, але без певності, наче не знав достеменно, правда це чи ні. Хтось освіжив його біль простими звичайними словами. З цим доведеться псих розібратися. Нахер не всі вдома. Пізніше, детально, нескінченними безсонними ночами. Крис втішав далі. Чувак, він тебе на понт брав. Заспокійливо, наче колискову співав, проказав він. «Ви мене ти хотів, щоб ти поліз на той дурний паркан, ти розумієш? Не парся ти, блін, не треба тобі паритися, фіг він там щось про твого старого знає. Ні фіга він не знає, просто чув щось від тих старих забулдих у стиглому тигрі. Гівно він собачий чувак. Правда, Теді? га? Правда?» Потік риданів щух до легеньких схлипів. Теді витар очі, намалювавши довкола них два чорні кільця з сажі, і сів рівно. «Я в нормі!» І звук власного голосу начебто переконав його в цьому. «А, в нормі». Тедді підвівся і знову начепив окуляри, заразом, як мені здалося, одягнувши своє голе беззахисне лице. Коло засміявся і утер рукою шмарклі над верхньою губою. «От я сраний плаксій, правда?» «Ні, пацан», наче не у своїй тарілці почуваючись, сказав йому Верн. «Якби хтось глузував з мого баті. Би їх усіх повбивав», – квапливо й замалим малим не вигукнув Тедді. «Сраки б їм повідбивав, правда ж, Крисе?» «Правда», – приязно підтвердив Крис і поплескав Тедді по спині. «Правда, Горді?» «Певна річ?» – кивнув я, а сам подумав, як Тедді може так любити свого батька, коли той мало не прикінчив його. А мені мій тато якось абсолютно до одного місця, хоча він, скільки себе пам'ятаю, мене й пальцем не торкнув. Тільки трохи по дупі надавав, коли я в три роки поліз під раковину, знайшов там хлорку і взявся їсти. Коли ми пройшли ще двісті ярдів по колії, Тедді тихішим голосом промовив. Слухайте, якщо я вам усі розваги перепаскудив, пробачте, дурницю я впоров там колотої огорожі. Та я вже й не знаю, чи хочу тих розваг, зненацька сказав Верн. Крис подивився на нього. Пацан, ти що, вернутися хочеш? Ні-ні-ні, верно велице, витяглося від задуми. Але йти дивиться на мертвого малого, це ж вам не свято якесь, мабуть. Тобто ви самі подумайте. Я хочу сказати, він обвів нас усіх дикуватим поглядом, я хочу сказати, мені може бути трохи страшно, якщо ви розумієте, про що я. Ніхто не промовив ні слова, і Верн затрох котів далі. «Ну, іноді мені сняться кошмари, типу... Ой, а пам'ятаєте, як Денні Нотен залишив ту купу старих коміксів? Ну, тих з вампіряками, там, де людей ріжуть на шматки і всяка така фігня. Господи божечку, я просинався серед ночі, бо снився повішений, і квінтеліпався посеред хати з позеленілим лицем. Ну, таке. А ще здавалося, що під ліжком щось сидить, і як я на той бік звішу руку, воно може мене, ну, хапнути?» Ми всі енергійно закивали. Про що, про що, а про нічні кошмари, коли прокидаєшся весь у холодному поту, ми добре знали. Але якби мені хтось сказав, що мене не так багато років, і я конвертую простісінький кошмар у мільйон доларів, я б розсміявся цій людині в лице. А розказати я боявся, бо мій кінчений братан, ну ви ж знаєте, білі, він би всім розтріпав. Верн із нещасним виглядом знизав плечима. Того я й боюся на малого дивитися, бо, ну, як він сильно понівечений. Я проковтнув слину і перевів погляд на криса. Той серйозно подивився на верна і кивнув. Мовляв, продовжуй. Як він сильно понівечений, — повів далі Верн. То мені й про нього жах і снитимуться. І я просинатимусь і буду думати, що це він сидить у мене під ліжком весь порізаний, у калюжі крові, наче оце зійшов із реклами по телеку, де салат кришать при бомбасом спеціальним. У нього тільки очі й волосся лишилися, але він чомусь рухається. Розумієте, рухається невідомо як, і готується напасти. Господи Ісусе! Нерозбірливо протягнув Теді. Ніхріна ж собі казочка на ніч. «Ну, таке я нічого не можу з собою зробити», – наче боронився Верн. «Але відчуття таке, наче нам мус його побачить. Шарите? Наче мус. Але, але може не слід нам сильно веселиться?» «Ага», – тихо мовив Крис. «Може й не слід. Ви ж нашим не розкажете?» – благально спитав Верн. – Ну, не про кошмари, таке всім сниться, а про те, як я прокидаюсь і думаю, що під ліжком якась потвора сидить. Чорт, я ж надто дорослий, щоб бабайки боятися. Ми пообіцяли нічого не розказувати, і між нами знов запала похмура тиша. На годиннику була лише за чверть третя, однак за відчуттями вже звечоріло. Дошкуляла спека, та й забагато всього сталося а ми ще навіть до Гарлов не дійшли. Як хочемо накрутити трохи миль до темряви, треба брати ноги в руки і чухати. Ми проминули залізничну розв'язку і світлофор на високому і ржавому стовпі. Усі зупинилися, щоб покидати камінці шлаку в сталевий прапорець нагорі, але ніхто не влучив. Десь о пів на четверту ми підійшли до річки Касл та залізничного мосту естакади, що її перетинав.